Філіп Кіндрет Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. «Так чи інакше є дещо, – сказав сам собі Фред, – що варто виокремити з загального запису і передати на аналіз. Цю зашифровану фразу про прикидатися наркослідчим. Решту чоловіків у аркторовому будинку вона також здивувала. Коли їхатиму додому, коли їхатиму завтра на третій в центр, прихоплю з собою роздруківку». Достатньо буде й аудіозапису. І обговорю це з Генком, разом з усім іншим, що вдасться дізнатися до того часу. Але навіть якщо це все, що я наразі можу показати Генку, подумав він. Уже є що починати. Це, вирішив він, підтверджує, що цілодобове спостереження за Арктором – немарна трата часу. Це показує, подумав Фред, що я мав рацію. Ця фраза була обмовкою. Арктор облажався. Утім, що вона означала, йому поки що було невідомо. Однак, – сказав він собі, – ми це дізнаємося. Ми не облишимо Боба Арктора, доки він не засвітиться. Хоч як неприємно постійно бачити і чути його і його друзів. Ці його друзі, – подумав Фред, – такі ж виродки, як і він. Чи зміг би я витримати з ними в одному будинку? Що ж це за життя? Яка, як щойно зауважив той офіцер, безкінечна нісенітниця? Їх, – думав він, – охопив морок. Морок у головах, як і морок довкола. Морок усюди. Завдяки тому, ким вони є, якими людьми. З цигаркою в руці він пішов до ванної. Замкнув двері, тоді вийняв з пачки цигарок десять пігулок смерті. Набравши в паперовий стаканчик води, він ковтнув усі десять. Треба було взяти з собою більше. «Що ж», – подумав Фред, – «я зможу закинутись ще після роботи, коли дістануся додому». Поглянувши на годинник, він спробував вирахувати, коли це трапиться. У голові все розпливалося. Через забирай, скільки ще чекати?» Запитував він себе, дивуючись, що сталося з його відчуттям часу. «Те через переглядання голограм воно пішло по пизді, вирішив він. «Тепер я більше не здатен зрозуміти, котра година. Почуваюся так, наче закинувся кислотою і просуваюся у машині через автомийку», – подумав Фред. «На мене насувається купа гігантських мильних щіток. Мене затягує в тунелі чорної піни. Що за життя?» – подумав він і відчинив двері ванної, щоб неохоче повернутися до роботи. «Як я розумію, Бог помер», – сказав Арктор, коли Фред знову вимкнув перегляд плівки. «Не знав, що він хворів», – відказав Лакмен. «Оскільки мій Олдсмобіль повністю накрився», – мовив Арктор, – «то я вирішив продати його і купити слона». «Нафіга?» – запитав Беріс. «А ти купи слона», – мовив до себе Фред. «А ти купи слона», – відказав Арктор. Наступного дня о третій двоє медиків, не ті, що перевіряли його раніше, провели кілька тестів з Фредом, який почувався ще гірше, ніж учора. Вам покажуть серію знайомих об'єктів, що швидко змінюватимуть одне одного. Спершу ви дивитиметеся на них лівим, а тоді правим оком. Одночасно на підсвіченій панелі навпроти вас з'являтимуться образи кількох таких об'єктів, і вам потрібно буде за допомогою олівця Казати, які саме обриси відповідають об'єкту, що ви бачите. Але об'єкти з'являтимуться і зникатимуть дуже швидко, тому не зволікайте надто довго. Перевірятиметься як швидкість реакції, так і точність. Готові? Готові, відказав Фред, приготувавши олівця. Перед ним проскочила ціла купа знайомих об'єктів. Він вказував на підсвічені фото. Щойно перевірили ліве око, взялися за праве. Тепер вам закриють ліве око і покажуть знайомий об'єкт. Вам потрібно простягнути ліву, повторюю ліву руку і обрати з групи об'єктів той, який побачили на зображенні. Добре, сказав Фред. Перед його оком виникло зображення гральної кості. Він пошукав лівою рукою і витягнув з-поміж багатьох дрібних об'єктів перед собою гральну кість. У наступному тесті ваші очі будуть заплющені. Лівою рукою ви зможете намацати літери, із яких складається слово, викладене перед вами, а тоді потрібно буде написати це слово правою. Він зробив так, як йому сказали. Перед ним виклали слово гаряче. А тепер прокажіть викладене перед вами слово гаряче, вимовив він. Тепер із заплющеними очима ви занурите ліву руку в цю коробку і, намацавши рукою об'єкт, спробуйте його ідентифікувати, а тоді повідомите нам, що саме ви тримаєте в руці, не дивлячись на цей об'єкт. Після цього ми покажемо вам три об'єкти, що незначним чином відрізнятимуться один від одного, і ви скажете, який із трьох. Найбільше схожий на той, що ви тримали в руці. Добре, сказав Фред і виконав цей, а тоді ще й інші тести, які тривали майже годину. Намацати, назвати, подивитися одним оком, обрати. Намацати, назвати, подивитися іншим оком, обрати. Записати, намалювати. У наступному тесті ви знову із заплющеними очима маєте доторкнутися до об'єкта обома руками по черзі. Потрібно сказати, чи об'єкт, до якого ви торкалися лівою рукою той самий, що й той, до якого ви торкалися правою. Він зробив це. Тепер перед вами швидко з'являтимуться трикутники в різних позиціях. Вам потрібно сказати, чи це той самий трикутник. Через дві години його змусили складати різної форми деталі у відповідної форми заглибини і перевіряли швидкість, із якою він із цим впорається. Передпочивався так, наче він знову в першому класі і йому знову нічого не вдається. Навіть наче тепер йому вдається це ще гірше, ніж тоді. Міс Фринкел, думав він, стара міс Френкел. Зазвичай вона стояла і спостерігала, як я займаюся цим лайном, надсилаючи мені сигнали, помри, як їх називають у транзакційному аналізі, помри. Припини існування, відьомські сигнали. Ціла купа таких повідомлень, аж поки я врешті врешті-решт і справді лежав. Імовірно, міс Френкел уже померла. Мабуть, комусь таки вдалося надіслати її зворотній сигнал помри, і той подіяв. Фред сподівався, що так воно і було. Можливо, спрацював один із його сигналів. Як і з психологами, які проводили тест, він одразу ж відповідав на такі повідомлення, надсилаючи зворотні сигнали. Однак, здається, це йому не дуже допомагало. Тести тривали далі. Що з цим зображенням не гаразд? Один із зображених об'єктів – зайвий. Вам потрібно вказати. Він зробив, як йому наказали. Після цього йому показали справжні об'єкти, і він мав простягнути руку і прибрати зайвий об'єкт. А тоді, коли тест було завершеним, вибрати зайві об'єкти з усіх наборів, як вони їх називали, і сказати, що вони мають між собою спільного, якщо таке спільне в них було, якщо ці зайві об'єкти об'єднати в один набір. Фред усе ще намагався з цим впоратися, коли вони сказали, що час вийшов, і серія тестів закінчилася. Попросили його вийти попити кави і зачекати, доки його покличуть знову. Через деякий час очікування видалося Фреду з біса довгим. До нього підійшов медик і сказав. Вам потрібно зробити ще дещо, Фреде. Нам потрібен зразок вашої крові. Він простягнув йому папірець. Направлення в лабораторію. Ідіть по коридору до кабінету з вивіскою «Патологічна лабораторія» і віддайте це їм. А коли вони візьмуть у вас кров, повертайтеся і чекайте. Звісно. Похмуре відказав він і пішов, узявши своє направлення. Сліди препарату в крові», – зрозумів Фред. Ось навіщо їм аналіз. Повернувшись з патологічної лабораторії до кабінету 203, він покликав одного з медиків і запитав. «Нічого, якщо я підіймуся нагору поговорити з вашим головним, доки чекаю на результат. Він скоро має піти з роботи». «Гаразд», – сказав психолог. «Оскільки ми вирішили зробити аналіз крові, на зведення результатів доведеться зачекати набагато довше». «Так, ідіть. Ми зателефонуємо, коли ви нам знадобитеся». «Ви ж Генка, так?» «Так», – мовив Фред. «Я буду в Генка. Сьогодні ви маєте набагато понуріший вигляд» ніж коли ми зустрічалися з вами вперше, зауважив психолог. Перепрошую, здивувався Фред, коли ви були тут вперше, минулого тижня. Ви жартували, сміялися, хоч і були дуже напруженим. Дивлячись на нього, Фред зрозумів, що це був один із тих двох медиків, з якими він зустрічався раніше. Але він нічого йому не відказав. Лише щось буркнув і, вийшовши з кабінету, рушив до ліфта. От халепа, подумав Фред. Уся ця ситуація. Цікаво, хто він з тих двох подумав він, із завитими догори вусами чи іншої. Думаю, інший. У нього немає вусів. «Ви торкнетеся об'єкта лівою рукою», – сказав він сам собі, і водночас подивитеся на нього правою. Після цього опишіть нам своїми словами. Йому не вдалося завершити цю нісенітницю, без їхньої допомоги. Зайшовши до Генкового кабінету, він побачив там ще одного чоловіка без шифрувального костюма, що сидів у віддаленому кутку обличчям до Генка. Це інформатор, який телефонував нам з приводу Боба Арктора, використовуючи аудіофільтр. Я про нього вже згадував, сказав Генк. Так, відказав Фред, завмерши на місці. Він подзвонив знову, дізнавшись більше інформації про Боба Арктора. Ми сказали йому завітати до нас і розкрити свою особу. Ми попросили його з'явитися сюди, і він прийшов. Ти знаєш цього чоловіка? Звісно, відказав Фред, пильно дивлячись на Джима Берріса, котрий сидів, усміхаючись і граючись із ножицями. Беріс мав зніяковілий і огидний вигляд. Назвичайно огидний, зідразу й подумав Фред. Ти Джем Беріс, чи не так? запитав він. Тебе коли-небудь арештували? За документами його звати Джеймс Р. Беріс, мовив ген, і він стверджує, що це правда. Раніше його не арештовували, додав він. Що він хоче? Що в тебе за інформація? строго запитав Фреду Беріса. У мене є докази того, низьким голосом мовив Беріс, що містер Аркр. Належить до великої таємної організації, яка має добре фінансування, доступ до арсеналів зброї, користується кодовими словами і, ймовірно, збирається скинути. Це вже домисли, перебив його Генк. Нащо вони нам? Які у вас докази? Нас цікавить інформація тільки з перших рук. Лікувалося коли-небудь у психлікарні, поцікавився у Бориса Фред. Ні, відповів Беріс. Ти є готовий присягнутися і підписати нотаріально завірені свідчення в окружного прокурора, з твоїми доказами та інформацією», – продовжив Фред. «Згоден постати перед судом і присягнути на…» Він уже запевнив, що готовий, – перебив його Генк. «Мої докази, – мовив Беріс, більшості з яких у мене зараз із собою немає, проте я зможу вам їх принести пізніше. Це аудіозаписи, які я зробив, підслуховуючи телефонні розмови Роберта Арктора. Я маю на увазі у той час, коли він не знав, що я підслуховую». «Що це за організація?» – запитав Фред. «Я вважаю, що вона…» Почав було Беріс, але Генк махнув рукою, щоб той припинив. Це політична організація антидержавного спрямування, сказав Беріс, і хоча він пітнів і дещо тремтів, утім, мав задоволений вигляд. З-за кордону. Ворог Сполучених Штатів. На який зв'язок має Арктор із джерелом препарату С? спитав Фред. Закліпавши очима, а тоді облизавши губи і скривившись, Беріс мовив. Це все є в моїх. він запнувся. Перевіривши всю мою інформацію, тобто мої докази. Ви безсумнівно дійдете висновку, що препарат С виробляється іноземцями, які мають на меті знищення США, і що містер Арктор загруз у цій справі політтів. Можете назвати конкретні імена ще когось з цієї організації, поцікавився Генк. Осіб, із якими зустрічався Арктор. Ви ж розумієте, що надання правоохоронним органам недостовірної інформації карається законом, і якщо ви так зробите, то відповідатимете перед судом. Я це розумію. То з ким спілкувався, Артор? перепитав Генк. Зміст з Доною Готорн, відповів Беріс. Він регулярно, використовуючи різноманітні відмовки, їздить до неї і підтримує з нею зв'язок. Підтримує зв'язок, ти про що? засміявся Фред. Я стежив за ним, пояснив Беріс, говорячи повільно й чітко. На власному автомобілі. Він про це не знав. Часто він до неї їздить? запитав Генк. Так, сер», – відказав Беріс. Дуже часто. Так часто як. Вона його дівчина, сказав Фред. Містер Артур також? почав Беріс. Думаєш, у що цьому щось є? запитав генк, повернувшись до Фреда. Нам однозначно варто поглянути на його докази, мовив Фред. Принесіть свої докази, наказав Берісу Генк. Усі. Найбільше нас цікавлять імена імена, номери автомобілів, телефони, номери. Ви коли-небудь бачили, щоб у Артура була велика кількість наркотиків, більше, ніж у того, хто вживає? Звичайно, відказав Беріс. Яких саме? Різних. У мене є зразки. Я обережно взяв зразки, щоб ви могли їх проаналізувати. Їх я також можу принести. Їх досить багато, і вони всі різні. Генк і Фред перезирнулися. Дивлячись перед собою незрячим поглядом, Беріс усміхнувся. — Чи є ще щось, що ви хочете нам зараз повідомити? — запитав його Генк. Фреду ж він сказав. Можливо, варто послати разом з ним офіцера, щоб зібрати докази. Маючи на увазі, щоб пересвідчитися, що він не запанікує і не втече, не спробує передумати і звалити. «Я хочу сказати ще одне», – мовив Беріс. «Містер Арктор – наркоман, залежний від препарату С, і його розум наразі схиблений. Його стан погіршувався впродовж досить довгого часу, тому зараз Арктор небезпечний». «Небезпечний», – повторив за ним Фред. «Так», – підтвердив Беріс. «У нього вже трапляються стани, спричинені ураженням мозку препаратом С. Певно, у нього уражене перехрещення зорових нервів, оскільки він має слабку і псилатеральну складову». А також, Беріс відкашлявся, також пошкодження мозолистого тіла. Такі непідтверджені домисли, проказав Генк, як я вже казав і застерігав вас, нічого не варті. У будь-якому разі, за доказами, з вами поїде наш офіцер, гаразд? Усміхнувшись, Беріс кивнув. Але взагалі-то ми подбаємо, щоб офіцер був у штатському. Мене можуть, Беріс зарестикулював. мене можуть вбити, як я сказав містер Арктор, Генк кивнув. Добре, містере Беріс, ми цінуємо те, що ви нам повідомили. «Як і те, що ви зараз надзвичайно ризикуєте, і якщо все вийде так, як ви кажете, якщо інформація виявиться справді важливою і її можна буде використати в суді, тоді, звісно...» «Я тут не заради цього», – сказав Беріс. «Ця людина хвора, у неї пошкодження мозку від препарату С. Я тут через те? Нас не цікавить, через що ви тут», – відрізав Генк. «Нас цікавить лише, чи ваші докази та інформація хоча б чогось варті, решта ваші проблеми». «Дякую вам, сер», – сказав Беріс, і заусміхався, розплившись у посмішці. 13. Повернувшись до кабінету 203 поліцейської лабораторії психологічного тестування, Фред байдуже слухав, як обидва психологи пояснювали результати його перевірки. «У вас спостерігається радше феномен суперництва, ніж порушення. Сядьте». «Добре». Сівшись, стоїчно відказав Фред. «Суперництво?» – сказав другий психолог відбувається між лівою і правою півкулями вашого мозку. У цьому випадку ми маємо справу не з одним хибним чи пошкодженим сигналом, а швидше з двома, які взаємодіють між собою, будучи носіями конфліктної інформації. Зазвичай, пояснив перший психолог, особа користується лівою півкулею. У ній розташована система «Я», відома як «его» або «свідомість». Точніше, білатералізація вимагає розташування вербальних здібностей чи тевалентності зліва, а просторових здібностей справа. Ліву півкулю можна порівняти з цифровим комп'ютером, праву – з аналоговим. Таким чином білатеральна функція – це не зовсім дублювання. Обидві системи перцепції сприймають і обробляють інформацію по-різному. Проте у вас жодна півкуля не є домінантною, і вони не доповнюють діяльність одна-одної. Одна з них говорить вам одне, а інша – інше. «Так, це так, ніби ваш автомобіль має два індикатори рівня пального», – сказав другий. І один показує, що ваш бак повний, а інший, що порожній. Обидва не можуть казати правду. Вони конфліктують між собою. Однак у вашому випадку немає того, який працює правильно, і того, який зламався. Це я ось що маю на увазі. Обидва індикатори мають справу з однаковою кількістю пального. Одне пальне, один бак. Тобто вони перевіряють одне й те саме. Ви ж у кабіні маєте до баку з пальним опосередкований стосунок завдяки індикатору або у вашому випадку індикаторам. Фактично, бак може цілковито відвалитися, а ви про це і не здогадуватиметесь, доки не спалахне яка-небудь лампочка на панелі приладів, або, врешті-решт, не зупиниться двигун. У жодному разі не повинно бути два індикатори, які показують конфліктну інформацію, оскільки за таких умов ви не отримуєте ніякої інформації про стан речей взагалі. Це не схоже на ситуацію з основним і допоміжним індикаторами. Коли допоміжний вмикається, щойно виходить із ладу основний. І що це значить, запитав Фред. Впевнений, ви вже знаєте, відказав психолог, котрий сидів лівіше. Ви вже відчували відчувалися, щоправда, не розуміючи, чому так відбувається і що це таке. Півкулі мого мозку конфліктують, спитав Фред. Так. Чому? Препаратез. Він часто спричиняє такі функціональні відхилення. Саме на це ми й очікували, і це підтвердили тести. Пошкодження виникли в зазвичай домінантній лівій півкулі. Права ж намагається компенсувати ці недоліки. Проте подвоєнні функції не виконуються нами в злагоді, бо ваше тіло не готове до такого ненормального стану. Цього взагалі не мало статися. Ми називаємо це перехресним сигналом. Він пов'язаний із феноменом розділеного мозку. Ми можемо вдатися до гемісферектомії правої півкулі, але... Коли я злізу з препарату С, перебив Фред, це мине? Імовірно, кивнувши мову психолог, що сидів ліворуч. Це функціональне ушкодження. Але, можливо, це пошкодження органічного типу, додав інший. Можливо, це назавжди. Час покаже їй лише після того, як ви впродовж довгого періоду не вживатимете препарат С. Узагалі. Що? – перепитав Фред. Він не зрозумів відповідь, це було так чи ні. Чи були ці ушкодження на зворотні? Що вони сказали? Навіть якщо тканина головного мозку пошкоджена, мовив один з психологів, Наразі проводяться експерименти з видалення невеличких частин кожної півкулі, щоб запобігти процесу гешталь суперечності. Вважається, що, зрештою, це може відновити домінантність лівої півкулі. Однак проблема полягає в тому, що в такому разі індивідум протягом решти свого життя, ймовірно, сприйматиме вхідну інформацію органів чуття лише частково, замість двох сигналів він сприйматиме лише півсигналу, що, на мою думку, є найменшим ушкодженням. Так, проте часткове безконфліктне функціонування краще, ніж його відсутність, оскільки подвоєний перехресний сигнал зводить рівень перцепції до нуля. «Бачите, Фреде, сказав один із них. «Я більше ніколи не вживатиму препаратез», – промовив Фред. «До кінця свого життя. Скільки ви вживаєте зараз? Небагато. повагавшись, він додав. Останнім часом більше. Через стрес на роботі. Без жодних сумнівів вас мають зняти з вашого завдання», – мовив один із психологів. «Зняти вас з усіх завдань. Ви отримали ушкодження Фреда, і протягом певного часу вони не зникнуть? Принаймні, деякий час. Що станеться потім невідомо нікому? Можливо, ви цілком одужаєте? Можливо, ні». «Як може бути?» – розсердився Фред. «Що хоча обидві півкулі мого мозку є домінантними, сприймають вони по-різному. Чому, хоч щоб там було у них середині, воно не може між собою синхронізуватись, як, наприклад, звукове стерео? Мовчання». Я маю на увазі, – зажестикулював він, – коли ліва і права рука торкаються одного об'єкта, однакового об'єкта, вони мали б ліве і праве, чи принаймні те, що ми маємо на увазі під цими словами, є, скажімо так, зеркальним відображенням, у якому ліва рука перетворюється на праву. Психолог нахилився до Фреда, котрий не підводив очі. Як би ви означили відмінність правої рукавиці від лівої, щоб людина, якій невідомі такі слова, змогла зрозуміти, про яку саме ви говорите? і не переплутати її з іншою, з її дзеркальним відображенням. Ліва рукавиця. Проказав Фред і замок. Це так, наче одна півкуля вашого мозку сприймає світ, немов відображений у дзеркалі, немов крізь дзеркало, Розумієте? Так ліве стає правим з усіма подальшими наслідками. Але які саме наслідки такого бачення перевернутого світу, нам поки що невідомо. З топологічного погляду ліва рукавиця і права, яку протягнули крізь нескінченність, крізь дзеркало. Мови Фред. Крізь затьмарене дзеркало. Подумав він. Крізь затьмарений сканер. І святий Павло під дзеркалом мав на увазі не скляне дзеркало, тоді ще такого не винайшли, а власне відображення, яке він бачив у начищеному дні металевого чану. Про це під час своїх теологічних питань йому розповідав Лакман. Не образ, який він бачив крізь телескоп, чи систему линз, які перевертають зображення, а своє власне обличчя у відображенні, перевернуте. Протягнути крізь нескінченність, як вони мені й кажуть, не те, що видно крізь скло, а те, що відображено в склі. І це відображення, яке до тебе повертається, це ти, це твоє обличчя, але водночас і не твоє. І в ті давні дні у них не було камер, тож це була єдина можливість людині побачити саму себе на виворіт. Я бачив себе на виворіт. У певному сенсі я почав увесь всесвіт сприймати на виворіт іншою половиною свого мозку. Топологія, сказав один з психологів. Мало зрозуміла наука або математика, як вам завгодно. Це як із чорними дірами у космосі. Як? Фред бачить світ на виворіт, У цю ж мить мовив інший. Думаю, що і спереду, і ззаду водночас. Нам важко писати, яким він йому видається. Топологія – це розділ математики, що досліджує властивості геометричних та інших тіл, які лишаються незмінними в разі неперервного перетворення одного тіла на інше, будь-якого одного на будь-яке інше. Якщо ж застосувати її до психології? І коли таке відбувається з об'єктами, хто знає, на що вони стають схожими? Їх тоді неможливо розрізнити. Це схоже на те, як примітивна людина, котра вперше бачить свою фотографію, не впізнає саму себе. Навіть попри те, що вона багато разів бачила своє відображення в струмках металевих об'єктах. Через те, що відображення перевернуте, а її фотографія – ні. Тож вона не сприймає їх як одну й ту саму особу. Вона звикла лише до перевернутого зображення і вважає, що виглядає саме так. Часто, коли людина чує запис власного голосу, це інше. Це завдяки резонансу в черепній порожнині. «Може, це ви, блядь, бачите все світ на виварі, як у дзеркалі?» – сказав Фред. «Може, я його бачу правильно?» «Ви бачите його і так, і так. Тобто, зазвичай стверджується, що ми бачимо лише відображення реальності, мовив психолог, не саму реальність. Але головна помилка не в тому, що відображення нереальне, а в тому, що воно перевернуте. Цікаво, на його обличчі з'явився дивний вираз – рівність. Науковий принцип рівності – всесвіт і його відображення. Чомусь ми вважаємо, що перше є другим, бо нам бракує білатеральної рівності. Припустимо, що фотографія може компенсувати брак білатеральної рівності півкуль головного мозку. Вона не є об'єктом, але й не є перевернутою. Таким чином, з огляду на висловлене вище заперечення, виходить, що фотографії – це взагалі не образи, а істина форма – відображення відображеного. Але фото також може випадково повернутися, Якщо повернуто – негатив, надруковано іншим боком. Зазвичай правильний бік можна визначити лише за наявності напису. Але не зображення людського обличчя. Після контактного друку можна отримати два зображення однієї людини. Одне перевернуте, інше – ні. Той, хто ніколи не зустрічав цієї людини, не зможе виявити, яке з них правильне. Однак він побачить, що вони різні і не накладаються одне на одне. Отже, Фреде, тепер ви розумієте, наскільки складно сформулювати відмінність між лівою рукавицею і... Тоді збудеться писання. Промовив голос. Поглинута смерть перемогою. Вочевидь, його чув лише Фред. Адже, мовив голос далі, що не написано повернеться, ти дізнаєшся, що є ілюзією, а що ні. Плутанині настане кінець. І смерть, останній ворог, препарат смерть, поглинута буде не тілом, а навпаки перемогою. Ось кажу я вам священну таємницю. Не всі ми поснемо мертвим сном. Таємницю, подумав Фред. Він має на увазі пояснення, пояснення таємниці, священної таємниці ми не помремо. Відображення зникнуть, і це трапиться швидко. Ми всі зазнаємо змін, і цим він хоче сказати, що ми раптом знову розвернемося, не встигнемо й оком змигнути. Тому що. Похмуро подумав Фред, спостерігаючи, як поліцейські психологи записують свої висновки і ставлять на них підписи. Зараз ми, блять, перевернуті, і думаю, що перевернутий кожен із нас кожнісінька людина, кожнісінька срана річ. І простір, і навіть час. Але скільки часу потрібно, подумав він, коли фотографія вже надрукована, коли є контактний відбиток, коли фотограф виявляє, що негатив перевернуто, скільки часу потрібно на те, щоб це виправити. Перевернути знову, щоб усе стало на свої місця. Доля секунди. Тепер я розумію, подумав він, що означає цей рядок у Біблії. Ніби дзеркалі, сміяну. Але моя перцептивна система розйобана, як ніколи. Як вони і кажуть. Я розумію, але нічим не можу собі зарадити. Можливо, подумав він, оскільки я бачу одночасно і так, і так, правильно і перевернуто. То я перша людина в історії, що бачить водночас перевернуто і навпаки. Тож можу хоча б край моки побачити, який вигляд воно матиме, коли все стане на свої місця. Хоча я також завжди бачу і по-іншому. Але що є правильним, а що ні. Що перевернути, а що ні. Коли я бачу фотографію, а коли відображення. І скільки я отримую лікарняних або ж відшкодування за вихід у відставку чи каліство, доки я з цього злізу?» Питав він себе, вже відчуваючи страх, глибинний жах і всеохопний холод. «Як холодно у цьому підземіллі. Ще б пак, ми ж глибоко. І треба позбутися цього лайна. Я бачив людей, які на це зважилися. Боже правий!» Подумав Фред і заплющив очі.